коли я зустрівся поглядом із Соломеєю. В її очах мало не вперше з'явилася цікавість. Їй було не байдуже, а це я вважав найголовнішим. Щоб насолодитись таким її бажаним поглядом, я майже закарбував його в своїй свідомості і навіть не помітив, як ровим закінчив свою справу над усіма знайденими. Лікар звелів мені сідати на його місце і першою переді мною посадив саме Соломею. Тендітну, прекрасну і трохи сумну. Я хотів зупинити плин часу і впитися кожною секундою цієї умовної близькості. Насолода від дотику до її шкіри перевершила всі мої найсміливіші сподівання. Ніжна рука дівчини в моїй руці, ми обоє зігнуті над столом і так близько, що я відчуваю її запах. Здається, долунають пахощі тих квітів і трави, у яких ми лежали, коли щойно притомніли. Я бачив її цілком оголеною, ковзав поглядом по її ніжній шкірі. Тепер я знову можу споглядати її зблизька, можу навіть розгледіти кожну родинку, щонайменшу волосинку. Особливе задоволення отримую через відчуття, що вона також стиснула мою руку. Соломія просто трималася, а мені здавалося, що я потопаю в її палких обіймах. Тієї миті я чітко усвідомив, що без зворотної реакції з її боку моє почуття – це фарс. Лише кроки на зустріч можуть зробити мене щасливим. Хотів піддатися їй, та не міг оскільки лікар вимагав чистоти експерименту. Її слабкий спротив піддався моєму тиску, і від усвідомлення свого панування над Соломеєю я відчув, що моє серце забилося іще сильніше. Вона швидко підвелася і відійшла, а її запах іще довго залишався зі мною. Окрилений новими відчуттями, я переміг решту знайдених і звільнив місце для Весолома. І тут сталося дещо несподіване. Малий програв у змаганні всім без винятку. Його подужав не лише старий Іфай, а й усі жінки. Після останньої поразки від Соломеї, його великі очі, які їй так подобались, наповнилися сльозами. Лікар спитав, чи не пошкодив він бува руку у змаганнях зі мною або рулимом, але той чесно зізнався, що ні. Наступною несподіванкою стало те, що стара Ізавель перемогла усіх жінок та її фая. Завжди, ніби зігнута в дугу, сива жінка одразу випросталася і радісно усміхалася оточенню. Її перемога над Далілою та Соломеєю була наче символічною. Ось, тримайте за те, що вважаєте мене некрасивою. Ви переможені. Ви зламані. Лікар зачитав наші імена від найсильнішого до найслабшого. Рувин, Єлисей, Ізавель, Іфай, Даліла, Соломея, Авесалом. Для мене це прозвучало так, ніби було встановлено соціальну ієрархію. І, здається, це відчули інші. Оскільки, коли лікар нас відпустив на своє місце, почалась нова пантоміма очима, яка свідчила про те, що особи з верхніх позицій списку – мають перевагу над особами з нижніх. Ровим взагалі дивився на всіх, як власник на рабів. Я собі такого дозволити не міг. Унизу була моя Саломея. Стискання рук ніби намертво пов'язало нас. І тепер я думав лише про те, як іще можу привернути її увагу, зробити щось особливе для неї. Відучора... Способів зробити це не стало більше. Тому я лише скоса поглядав на неї та, намотуючи кола у залі, дозволяв собі щоразу ближче підходити. Ввечері лікар вдруге застосував до нас гіпноз. Час перебування в ньому знову став для мене загадкою. І знову у свідомості лікар не віднайшов жодних слідів минулих спогадів. Хороша новина і цього разу була та сама. Емоційно ми відновлюємося так стрімко, що це от, от має дати свої результати. Тієї ночі мені знову наснилося Соломея у траві, ніби свідомість уперто поверталася до миті між минулим і теперішнім, коли я вже нічого не пам'ятав, але іще цього не знав. У тому епізоді панували краса і тотальний спокій, що дарували неймовірне задоволення, палке, Насичене, ніби густе Саме з цим відчуттям я розплющив очі наступного ранку Цей стан, на жаль, тривав недовго Оскільки я одразу побачив в центрі кімнати За великим столом рувима й саломею Які сиділи поряд і мовчки щось перебирали руками Якісь кольорові картки, яких раніше ніхто не торкався ці двоє раніше нічого не робили разом. Мене охопив жах. В скупій гамі емоцій, яку випромінювали всі знайдені, хімія між цими двома людьми чітко простежувалася. Вони не розмовляли, навіть не торкалися одне одного. Але все було зрозуміло. Я сподівався, що вони закінчать перебирати ті безглузді картки, підведуться і розійдуться – і все стане, принаймні, як раніше. Але цього не відбувалося. Вони сиділи, сиділи і сиділи. Пізніше навіть почали зрідка щось говорити пошипки. Пам'ятаю, я подумав, що це мала бути якась дивна, але стандартна непослідовність та нелогічність у поведінці жінок, яка стала для мене несподіванкою, Лише тому, що я втратив пам'ять